Bueno, pa ba, talde gurua podiumen sartzea lortzen badugu eta bueno, gure lana gure lanaren zati baten bueno, ba ordaina hori baldin bada, ba horrekin gustura beretutuko gaitzake Etapa e, bat. No, bueno, etapa hori leko zera personala da, ez eh? e, leburu personala da eta ni gustera ja lider bat aurkazunean taldean ni bali dezarako lider bat ba bueno eh guru pertsonala psikologa alde batera utzi berdirela direla. Horrek ez du esanai, nahi e, aukerarik izango ez dugunik. Noski baiet, seguru eski egongo horrela esaldiak esaldia asteko aukerak eta eta eta pagarepena agian ere gerta gerta e, bertan egotea, baina baina bueno, eh e, e, ez daukagu buruan ez e, eta paga lortzea. No, argi daukagu lanerago atzela eta eta astorago